Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 97. óceánad halljátok. És Szedlák vagyok. Kis Gabriálla. És Fejes Balázs. És híreink is vannak. Az Ádám korcsol egyet a frissen bontott szöréből, és belevág a botrányozásba de még ilyen friss, szűretlen ilyen sör mellett kell sörpucsot kirobbantanik meg minden. Hmm. ez képes Wikipedia botrányon van. Mégpedig az, hogy hétvégén, hétvégén, pénteken, vagy valahogy így jön ki mindig is, jelent meg a salon.com-on egy hosszú leleplezés egy Wikipedia szerkesztőről, aki nem csak Wikipedia szerkesztő volt, hanem egyben közöbben sikertelen író is, és egy életet tett, egy életet épített fel a köré, hogy... Az ő vélt, hogy valós irodalmi ellenfeleit lehúzza a sárga földig a Wikipedian, kiszerkeszte a hivatkozásokat, telebassza a szöveget ilyen site- és és úgy általában abuzálja az ő oldalait. De abszolút úgy, hogy, hogy látszólag a Wikipédia szerkesztési korlátain belül maradjon, az, az talán ebbe külön. Ez olyan, mint amikor apránként mérgeznek meg valakit, tudod, csak mindig egy pici a kávéba. Igen, igen, ez egyébként a Wikipedia módszert, tehát itt lehet látni egyes oldalaknál. Jason Scott az én nagy, nagy kedvencem egy internetes archiváló ember leginkább. Ő szokta erre felírni a figyelmet, hogy hogyan tűnnek el, olyan hivatkozások ilyen számítógépes témáknak a szócikkeiből, majd tűnnek el maga a szócikek is. Ó. Lassú kicsontozás. Igen, mikor már nincs elég érdemi benne, akkor már lehet ezt hogy ja, hát akkor így az egész jöjjön le. Igen, akkor olvastuk össze a számítógép szócikkel gyorsan. Igen, és a, a szalonnak az újságírója nagyon becsületes módon végment a folyamat, hogy akkor lenyomozza ezt a bizonyos anonim szerkesztőt, aki hosszú-hosszú ideig tagadta ezt a dolgot, de már így talán most ott tart, nem a téma, hogy, hogy valamilyen szinten elismerte? Most elismerte, és ki is van tiltva, mm. évként. Van egy wikipedia egy ilyen hát félig külsős, félig belső szervezet az Wikipédiakraci nevezetű oldal akik volt Wikipédia szerkesztők hogy én kivettem az ő leírásokból, és, és ilyen nyomozásokat folytatok a Wikin belül hogy hogyan működnek ott a belső struktúrák, és ők segítettek nagyon sokat a szalonos embernek leleplezni egyetlen ezt a fickót Aha. Nagyon érdekes egyébként tényleg egy ilyen sikertelen íróról van szó és akkor járt ilyen Ilyen író táborba oktatás, és akkor a, a tanár ott valószínűleg túlságosan kritizált az anyagát, és akkor az ő Wikipédia profiának is neki ment, és kiírtotta a rávaló hivatkozásokat is. Tehát így, és mennyi, mennyi idő volt ez a tevékenység? Tehát mikor kezdte, és mikor bukott le? Hát ez, értem, ez egy életmunkája, nem? Így évek óta megy. Igen, igen, éve, évek óta. Euh, évszemre pont nem emlékszem, de hát egyébként nagyon, nagyon régen dolgozott az a csávó, mert meg mást is, nem csak ezt a kis bosszúját. 13 Aha. ezer szerkesztése van a Wikipédián. Aha. És csak annak a nevének, amit lelepleztek, azt nem lehet tudni, hány darab ilyen kis kesztyűbábbi volt, akit egy-két szerkesztése hozott létre. Aha. És euh, én nem olvastam a cikket, mert későn vettem észre, és elég hosszú volt, már nem euh, vágtam bele. Tehát ő voltak éppen sok euh, helyen, euh, bomlasztott, épített át a valóságot, vagy voltak főcsapásai, amelyeket viszont folyamatosan mondhatni, gyomlált, vagy kiszett a. Az, a ami a közvetlen kör, környezetébe, tehát olyan írók, akik vele szemben sikeresek voltak, ugye tanárok, Aha. tehát bárki, akit, aki az ő életét valamilyen szinten megérintette, akkor ő így érintett vissza. Hó, hát ez, ez igazából borzongató történet, ahogy egy, egy ilyen frusztrált és máliákos ember szó szerint egy ilyen, űr, egy ilyen fekete szerűen hagy maga után nyomat, és kirajzolódik belőle az a beteg elmet. jó ilyen nyomozós téma, nem? Ez is beleillik egy ilyen jó kis krimibe. Igen, igen, őrül Wikipedia-istáról azt hogy nem szólt krimi. Hát szerintem ennek természetes következő lépése, hogy valakit megszúr, nem? Tehát... <síns> Igen, vagy elkezd szóciket elrejteni valahol, mert úgy, úgy hiszi, hogy azok szembe mennek a Katarikus hogy hogy vagy, vagy Arisztatánész ja. második könyvével. Ja, igen, én is valami Eko könyvre gondoltam, hogy egy új <gül> visszafejti, vagy pedig remélem, hogy Eko, és nem pedig Van Igen, arra majd még visszatérünk. <gül> az nem látom, hogy, hogy hol van a többi, többi szerkesztésének a listája, de már nincsenként. Izgalmas lóan megnézni, hogy mit, mit szerkesztett még egyébként, mert a 13 ezer az, az nem csak irodalmi bosszú, hanem ott már mindennek kell lennie. Igen. De tényleg, Lehet, szóra, berag... Most már minden bizony amit írt. Lehet, hogy beragadt egyszer a gravitációra, vagy az asztal lábra, mert beleütötte a kis szóval, hogy itt ez uh, teljesen elmosodik a határ, hogy mi az, amit meg akarsz büntetni magad körül, és hogyan. Mindenesetre a cikk kapcsán, látom, Ádám, összeszedtél ilyen általánosabb dolgokat, hogy ez egy jelenség, ez a Wikipédia speciális trollkodás. Ó, csak még egyet raktam be mellé, az, az múlt hónapban volt, akkor a New York times jelent meg egy ilyen oped cikk, ahol egy amerikai író nő, amerikai író, aki történetesen nő is, csak a tisztességes legyen. Uh, arra figyelt fel, hogy az amerikai írók, akik nők is átkezdenek elkerül, átkerülni az amerikai írók kategóriából a sokkal szűkebb és sokkal kövesebb helyen amerikai írónők kategóriába. Uh, egyébként amikor ez a cikk megjelent, akkor ezt az írónőt is megtámadtak és leépítették nagyon gyorsan a, a két kb. három mondatra. Van ez így. De aztán van valamilyen öntisztulási folyamat, azért nem a tehát Lehet, hogy vannak ilyen esetek, ami így éveken át elhúzódik, és nem figyel föl igazán senki rá, de előbb-utóbb kiderülnek, nem? Tehát itt lehet valamennyire bízni az öntisztító erejébe itt a tömegnek, vagy nem? Azt nem tudjuk szerintem, és az a benne egy picit, hogy most a jégkép csúcsát látjuk az ilyen nagy ügyekkel, amikor megvan az őrült, aki tíz éve mérgezte a Wikipédiát. Vagy, vagy most elkaptunk -e egy valakit, aki ezt csinálja, de egyébként nagyon sokanak ez a szórakozása. Vagy igen. Így... Az a baj, hogy nem tudjuk, hogy... <gül> igen. Tehát lehet, hogy van öntisztulás, de kérdés, hogy mennyi? Szóval én azért félek, hogy vannak olyan területek, és maximum ezek olyan területek, amelyek kisebb figyelemesik, vagy kevésbé kúrrensa a téma, esetleg kevésbé aktuálisabban az, az, akit érint, vagy aktív inkább, és azért nem fog soha napvilágra kerülni, de... de Valójában már rontott adat van ott. Hát amúgy is azért egy picit óvatosan olvassa ezeket, ezeket no, a az ember. De attól függetlenül szerintem tehát azért nekem minden héten legalább három-négy alkalommal valami információt megtalálok a Wikipédiában, ami vagy fontos, vagy érdekes, úgyhogy szerintem ez egy működő dolog annak ellenére, hogy itt-ott ilyen szörnyű dolgok történnek benne. Valami hasznos, tényleg az a legizgalmasabb kutatási vonal egyébként szerintem, hogy most így lehet látni. Ez a mennyire, mennyire szexista a Wikipedia szerkesztése, vagy, vagy milyen arányban uh, húz a férfiak felé mondjuk a Wikipedia szerkesztőbrigád. És nem tudom, azt a, azt a posztot linkeltem, ahol erről szó van, de valami is, mint miértek, hogy uh, ha valaki kevésbé ismert, nem már jelentős személyiség, akkor jóval valószínűbb, hogy férfiként van szócik, mint én ő. Aha vannak ilyen beépített, beépített tévedések, beépített torzítások benne. Aha. Aha. Ezenek a felderítése az fontos igazából. Aha. Fogos. Na, aztán egészen más. Ez esemény jelleg, úgyhogy nem tudom, melyiket írta be, de mindenki, a Gabi mondja, mert ő szokta az eseményeket. Én, én is vágtam be, de olyan vicces, hogy a Batvány blokk alatt van rögtön. Ez az ünnepi könyvét, amire már igazából a kiadók szépen csorgatják a különböző Felületeken, a webes felületeken az információt, hogy mi fog megjelenni, és hol, és izé Ez ugye jóval inkább a magyar könyvkiadás ünnepe, nem úgy, mint a könyvfesztivál, ahol, ahol ugye Európai Első Könyvesek Fesztiválja, meg stb. stb. stb meghívott ö, ö, vendégek vannak. Itt meg inkább a magyar irodalom és a magyar kiadók azok, akik ö, kimennek. És elkezdtem kicsit bogarászni, meg akartam nézni, hogy milyen programok vannak, mert most már publikus, és ez az oldal sem túl használható. Tehát ilyen szempontból... Most dokumentum, is... vagy PDF, vagy valamilyen... Word. Igen, igen, és nem nem, nem, nem, nem tudom, hogy miért ilyenek, miközben azért ezek, erről hogy egyébként a Wikipédia bejegyzését is, hogy mióta van ez az ünnepi könyvét, és egyrészt azt láttam, hogy a két 21. századnál csak a 2010-es könyvhétről van szó. Ehm, tehát nem nagyon frissítik ezt a címszót. Másrésztről azért szereztem valóban érdekes információkat az könyvhétről. Nem, különösebben érdekes, el tudtam helyezni. Tehát a Wikipédiával ennyiben össze is lehet kapcsolni ezt a posztot. Aha. Én előbb ehm, csak vicceltem és tényleg Word dokumentumok vannak itt. Jaj, én azt hittem, hogy már nem, nem szabad érteni, ez ez ez Nem szabad ez mindig halálkom, hogy így van. A végén még át is fakszolják neked. <gül> Azért nem bevettünk ah, a viccadó. Telex, telexen és pdf is van. Szóval nem, nem túl használható. Minden esetre ez egy olyan nagy rendezvény, hogy biztosan még következő adásainkban is szó lesz róla, főleg, hogy egyre inkább felfokozott izgalommal készünk, hogy mit veszünk meg. Te már tudsz tudsz ah. ízelítőt, hogy mit fogsz megvenni? Még nem, még nem, nem mert uh, ugye ezek a, a ki, mi, ki mivel készül, az, az már megjelent, és így bogarázgatom a listán, de itt csak a magyar szerzőket nyomják, és hogyha az ember arra készül, hogy mondjuk külföldi szerzővel jön neki a, például az atasztránsok, ha jól tudom, hogy ugye nem, magyar, nem csak magyar szerzővel jön neki, akkor az nem szerepel itt ebben a listában. Uh -huh. És uh, én úgy megyek ki, hogy majd meglátjuk, mi van. Uh. Mi az, amit topozós könyvben árulnak. módon. Hát egy nyilván dobozos könyvőre hajt ilyenkor az ember. Igen. 500 ilyen bármit, ami jó. És hát, lesz idén is olyan játék, amit tavaly a nagyon jó szórakoztató volt, bár igaz, hogy most nem, jelen, nem, nem tudok arról, hogy, hogy barát Katinak jelenik meg könyve, de az, az nagyon kellemes volt. Igazán készülhetne valamelyik kiadó valamivel. Nézd, akkor még csak fél éves lesz a, a jafának az új kiadványa, ez a 3x3 Budapesten. Nagyjából azon a környéken is vagyunk, tehát simán egy keresd a komcsit, keresd a náci játék. <gül> <gül> Ez nagyszerű. Attól félek, hogy, hogy túl nagy tömegek állnának mögénk, <gül> és, és aztán elfajulna a dolog. <gül> Viszont kicsit kötődik a következő Ádámos hír ide. Igen, igen, igen. Ezt és nem a náci vonal. Hetekkel ezelőtt archiváltam el ezt a nagyon hosszú cikket, ami egy olyan könyvről szól, hogy az egyik fele az, az egy ilyen könyv, és ott van egy, van egy sztori. A másik felét pedig a sztorinak ilyen elrejtett Raspberry Pi-kről lehet összeszedni, okostelefonnal, megfelelő app segítségével. Ó, oh, gyönyörű. És tök jó, és ö, nyilván az hogy eszembe ezzel meg kéne csinálni a, az ilyenkor, mint eszembe a sose holnak a címe, a volt. De hát biztos írtak hozzá, hogy legalább annyira izgalmas történet, mint amennyire az. És ezt nem tudom, hogy jöttek vele, én úgy kipróbálnám. Én Tehát is. Valami ilyen, kütyű nélkül is akár. Aha. Én azon gondolkodtam ebből is látszik, hogy ilyen kocka vagyok, hogy hogy is működik ez, hogy mondjuk az iPhone-on mi az, amit tudnék fogadni. Nem is tudom, hogy mit csugároznak ezek lokálisan. Lokálisan szerint tudnak mondjuk bluetooth csak az be kell kapcsolatni magadat. Na igen, de mit tudnak bluetooth Valami dokumentumát tud jönni a telefonomra? Megöldnék. Nem az a nyitott telefon ez. <gül> ö, szöveget, meg webcímet tudnak. És a webcímed van, akkor onnantól már interaktív tudsz lenni. Csak Plusz, az túl könnyű továbbküldni, de mondjuk a szöveget is. És lehet rakni, igen. Jaj, ja. Érdekes dolg, mindenképp kipróbálnám. Mondjuk én, ahogy olvastam a cikket, akkor rögtön lejött, hogy ezt valamilyen kaptak, valamilyen research grantet, kaptak egy csomó pénzt, hogy ilyen hülyeségekkel foglalkozzanak. De, de hát, ha valami vicces jön ki belőle. Ez, ez természetesen médiuművészet, tehát igen, ez, igen. egy pillanatig nem gondoltam. Itt vagytok még? Nem is te? Oké, volt egy, egy pici ilyen kiesés nekem az éterbe, de nem baj, megyünk is meg akartam sütni azt a rossz viccet, hogy ilyen ez az éter, meg a hatása, Ó. de inkább nem sütöm a okay. szalt, Ó, igen, ez. Most már behagyjuk, Gabi. Mint ami se történt volna, majd azt mondjuk, hogy ittunk. Jó. Szóval azt akartam mondani, hogy, hogy voltak olyan a projektek, és ilyen pendrejvekat fallasztak be. Azt nekem tetszik, a... hogy egy kilóg az USB a falból, tehát az annyira vicces. Az, az, az, ahhoz képest a Bluetooth meg a wireless az béna, de hogy rá kell dugni valamit. Igen, viszont sokkal hamarabb fogadok el egy Bluetooth streamet, vagy egy wi fi egy egy állomást, <gül> mint hogy bedugjam a befalazott bárki által használt <gül> Ez olyan, mintha úgy adnák tovább a a rit, hogy elszór, tűket kell bedöftetnünk magadra. <gül> Igen, és. Na, aztán még van egy. egy... Mi ez La regényekkel kapcsolatos? Cik. Igen, igen, ezt uh, ma olvastam a HVG-nek, a kultúra rovatában volt, hogy uh, Mára is Sándornak egy ismeretlen eszgénye került elő, illetve jelenik meg. Ez a polgár, egy polgárvallomásai elég híres könyvének a úgymond, harmadik kötetének is nevezik, de ilyen kiegészítően is a cikk alapján, és ezt a, ezt, a ezt most május végén be is mutatják, és gondolom majd megvásárolható, vagy hát a fenet tudja a könyvhéten. E, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy e, ugye ezek a ismeretlen Jane austen kézirat került elő, meg Márai Sándor ismeretlen munkája került elő, tehát hogy meddig van még ennek lehetősége, hogy mikor kerül, vagy ismeretlen pendvájv került elő a költő hogy a tékában, amelyen izé 20. verziója a nagy versnek megtalálható, vagy Google docs fedeztek fel, amelyben egy másik verziója szerepelt a nagy regénynek, tehát hogy szerintetek ez a fajta lappangó munkásság, ez, ez hogyan fog működni a jövőben, meg most például, tehát a mostani alkotóknak a munkája, azok hol fognak lappangani. Szerintem roml romlott a helyzet, nem? Mert azért, ha valakinek volt egy nagyon nagy amit a papír a fiókjába, az biztos, hogy megtalálták, miután me meghal, ugye, ha csak nem a bútorral együtt, mit tudom én, elégedték vagy valami, de most a digitális fájlok úgy el tudnak husszanni, meg az a, a hagyott Google dokumentumok, meg minden tehát szerintem romlik a helyzet ebből a szempontból, ha csak nem proaktív az író, és akkor me megadja a fő belépéseit valami örökösnek. Az régen ez úgy nézett ki, hogy tehát az ismeretlen jegyzet az mit mondani, valami levelezésből kerül elő valami, amit Proust egy régi barátjának küldözgetett el, ami aki rég az egészet már 25 éves koruk után megszakadt a kapcsolat, tehát ezek szerintem minden mai napig előfordulhatnak, csak, csak én azon gondolkodtam, hogy ennél most már jelentősen nagyobb a zaj mennyiség, Aha, ami, ami egy író mögött. Tehát mint a műhold, meg szemét, amikor beveszi a földet, hogy egyre nagyobb <gül> <gül> irodalmi szemét kering egy alkotó körül. De legalább van benne egy jóksállás, egy Aha. egy megbiztos az egy életrajzírónak valakinek, egy szergesztőnek, hogy kiválogassa ocsút a búzától és az ocsút, mint egy elégetve a kandallóban, nem búzat kiadja. -e. Um, Előződött eszembe, hogy a, a kétség lazató című Douglas Adams könyv, az Persze. rémlik? Persze. Uh, igen? Adams halála után 2002-ben adták ki, és valahogy uh, úgy vannak a, talán az előszónak kezdő mondatai, hogy ezek azok a dolgség, amiket Adams kedvenc mekkéiről vadásztak össze. Uh -huh. Példa van előttünk, hogy hogyan lehet. Egyébként én még 2005-ben egyszer írtam egy hírt arról, hogy hogy ibn el elkelt egy megkintos, amin további dagleszettem, a dokumentumokat találtak, plusz 90-es évekbeli vírusokat is egyébként. Fényörű. <sínt> Úgyhogy minden esély megvan, illetve homályosan rémlik, hogy volt ilyen, hogy, hogy egyes szerzőkkel már aláírtak ilyen papírokat, nagy egyetemi könyvtárak, hogy akkor lesz szíves oda szállítani a kis dokumentumait, és bekapolni az egyetemi szerverekre, és, és ők lesznek majd a hely, egyszer csak. Igen, igen, ilyen digitális hagyaték szolgáltatás, hogy vagy... jó keze. Ó, uh, nagyon, nagyon. Az a kérdés persze, csak hogy csak egy kicsit a helyzeten, hogy mi lesz majd a, a kor, koruknak a megértetlen és később felvezett íróival az ő számítógépüket, az kimenti le. Igen, meg veletek is történ, már biztos ilyen bolesed, hogy a hard drive leesik, vagy valami és nagyon kevés az a fegyelmezett ember, aki, aki rendszeresen, ugye nem ugyanazon a helyszínen biztonsági másolatokat tart a dolgaiból. <kül> és akkor tényleg e, már, már arra se kell gondolni, hogy meghal az író, hanem mi van, hogyha elveszíti ezeket az anyagokat. Szóval szerintem biztos az elkövetkező x évben, hogy egyre jobban átállunk így a, a digitális tartalom készítésre. Kialakulnak ennek a mechanizmusai, hogy én, mint mondjuk ilyen aspiráns író, beregisztrálok a Save My Work mit tudom, én szolgáltatásba, aztán valamiféle munkafolyamatok vannak, hogyha már mit tudom én 5 vagy 6 hónapja nem csekkoltam be oda, akkor megnézzük, hogy nem haltam-e meg, megvan adva, hogy kinek kell kiadni a cuccot, nem? Fú, ez nagyszerű ötlet. Várj, <gül> a Az adás után megyek doményt regisztelni. Igen, megmentő Megényebbondok, megmentő szolgáltás. Egyébként az jutott eszembe, a hogy... De szúnyiba én... közben törlődik. Oh, oh. Kedves írók, bocsánat, szarholt, letöröltük. <gül> Vagy egy ilyen őrült, mint a Wikipedia ennél belejavítgat, aztán jönnek majd az Arany féle embertragédiája, meg ilyenek. Ö, az egyébként, hogy még hogy vesznek el a azok a Facebookon, meg egyéb ilyen webes felületek, webkettőn látni, hogy valakinek elvitték a laptopját a kocsiból, azt mondja, hogy például volt pár év, amikor a barródani szuca tűnt el, tehát, hogy ma már nem csak a lejtés, hanem az ellopás is fél. Igen, vagy ki az, aki a merevlemezemről vissza tudja szedni a fájlokat című. Jó, igen, jön, igen, ó igen. istenem, és jönnek ilyen csörgődő típusú merevlemezekkel. De a jó, másik persze, hogy ott van maga a Facebook is könyörge, mert ott, a, nem, nem ott tárgyaljuk a problémát, az a probléma maga. Én szakadát istennel látom, aki a Magyar Internet egyik édesapja, és egy remek ember, hogy írja nagyon lelkesen a, a Magyar Én Hiper a történetét, kis sztorikba fel a Facebookra. Aha. És hogy egyszer még egy nagyon szar délután lesz egy ilyen vasárnap, kettőtől este, 8 ég, amikor ezt onnan ki lehet és de összerakni, mert de csak öt, öt oldal a szával, vagy valami. És nagyjából igen, mert sehogy máshogy nem lett olvashatóvá tenni azt a dolgot. Tehát az ilyen silógba a dolgok, még, még vacakabb helyzetben vannak talán. Na jó, van. Akarunk még ilyen nagyon-nagyon nehéz témát, mint amit ide beírtatok? <síl> nehéz témet. Ne, csak a könnyen témet. Hát akkor szerintem megint eljössz a felolvasókkal, én pedig eltekintek a Meghaltja a középosztály című Borús drámától. Ó, én, én. ezt nem is jó rendben. A felolvasó Wordpress oldalra ma jutottam el, megint a Neten, neten kurkászva, és ez konkrétan önkéntes felolvasások lapja, weblapja, lehet csatlakozni, és azt emberek így felolvasák a kedvencüket. Én nem, mivel ma találtam meg, és ráadásul az onszáj író nő Facebook oldalán ajánlotta, hogy két novelláját is felolvasták, azért nem, nem tudtam még belevallgatni, hogy milyen a minőség ezeknek, csak a, a, az egyik onszáj novellának az elejében. Egyébként az, az ilyen elfogadhatónak tűnt, de az tényleg csak egy ilyen fél percnyi volt. Kíváncsi vagyok, hogy ez, ennek mekkora az, az, a... a létjogosultsága, illetve mennyire működik, de ha valaki a maga örömmére ezt csinálja, és még, még ketten meghallgatják, akkor már megérte. Igen, Úgy így is egyébként a bejegyzésekhez, hogy mindez kereskedelmi forgalomban nem kerül. Gabi, én egyébként azon lepődtem meg, legjobban, hogy ilyen 8 órás könyveket is felolvasnak ott. Igen, igen, igen. Tehát nem csak novellákat, illetve az is nagyon érdekes, hogy, hogy a kategóriák a nagyon gyorsan rá lehet kukkantani, hogy milyen, milyen ez elosznása. És például, mi krimi csak négy van, Science fiction 30, valaki nagy Robert, sepvi rajongó, mert ahogy ránéztem, egész sok noveláját felolvasta. És mondjuk Szép a 118, klasszikus 65 tehát nagyon-nagyon érdekes de szerintem még fogok itt uh, kurkeszni, és uh, uh, megnézem, hogy mik vannak krimi Például, ha jól láttam, akkor Sherlock holmes szerepel. Mondjuk Sherlock Holmes mindenütt szerepel, ahol a krimi. Uh -huh. Embertelen meló. Abszolút. Csak fél szemben láttam egy cikket ma egyébként, a, a, a könyv jövőjéről beszélgettek szokás szerint. Aztán forbes volt, de szinte mindegy is. És uh, volt egy olyan alkalmazás, ami... ami háttérzajokkal, meg apró szereli fel a könyveket. És ott volt ilyen Sherlock Holmes, hogy, hogy benne van a ló, ló lábának a kopogása, amikor konflissal mennek tovább. Azta. Majd azt kell megnézni, Androidra nem volt, úgyhogy nem nagyon raktam el linket, de a következő adásra megkeresem neked, Balázs. Okay. Illetve egyébként ehhez a hírhez kapcsolódik az is, hogy a hármas könyvelésnek a blogján, Hívta fel Rolimok figyelmünket arra, hogy most már kell figyelni az Amazonon az, azokat az akciókat is, hogy amikor egy könyved megvan, akkor estenként rendkívül brutálisan, pofátlanul olcsó sőt, néha egy sorárának a feléért lehet hozzájutni hosszú hangos könyvekhez. Igen, nagyon ráfeküdtek erre ilyen marketing kampány szerűen. Hozzá kell tenni, hogy alapból, tehát hogyha megveszed alap áron a hangos könyvet, nagyon-nagyon drága dolgok tudnak ezek lenni, 27 dollár körül szoktak. Tehát van ez az előfizetős modell, amit én tudok, de ha úgy simán meg akarod venni, az borzasztó drága. És most így a könyvek mellett már ilyen 10 dollár alatti, meg néha tényleg 1-2 dolláros árakat látok, úgyhogy lehet, hogy lesz ebből valami. És most ugye, majd mikor a könyvekről beszélünk, mesélek róla, de így, így vittem vég a és nagyon szerethető dolog. Nem a dembrán ez a technológia. Jó, de megnyugodtam, nem akartam belekérni, mondom. Hát, ha itt a titkos favoritodat fogom bántani rögtön, de akkor nem. Viszont akkor menjünk tovább, szerintem a könyvekhez. Jó, akkor te, te mondj. Rögtön. Megint én követtem azt a hogy elsőnek írtam be magamat. Nem, nem szabad ezt így csinálni. Nos, két könyvem van. Az egyik az a kolozsi László. Azt hiszem ez a neve. Ez? Igaz. Ilyenkor van az, amikor nem jegyztelek rendesen, és nincs előttem a kindle sem. sem. kiköpött a krémesbecimi magyar, magyar Krimie, ami, ami hát ez az a hét, amikor nem én hoztam a könyvet. Ez egy magyar szegedi újságírós, gyilkosos nyomozós történet. Gabi elolvasta a a későbbi kötetét, és annak a könyvnek az alaptípus, aminek kellett volna egy Istenverte szerkesztő, meg legalább 10 óra munka. Abszolút, egyetértek. Másodiknál is ez volt, de akkor ezek szerint az első. No mindegy, nem szorok benne, kíváncsi vagyok, mert szeretném azt a könyvet is. Mert hogy működik, meg próbáltam szeretni, még úgy össze de helyenként vannak olyan helyzetek, amikor felsorodnak, hogy emberek így nem beszélnek. Ilyen dolgok a világban nem történik Ez teljesen hihetetlen. Ezek milyen szavak. Ez, ez nem történet, könyörgöm, és vitatkozom a könyvvel, és nem azért, mert nem értünk élet, hanem azért, mert nem jó. Úgy tisztességesen végig így szép kis délviléki nyomozás. van Vannak benne mafiózók, háborús bűnösök, háborús bűnök, meg, meg minden, ami ehhez a világhoz hozzátartozik az egy nagyon egyszerű büntetből Közepesen kétes alakok segítségével megy át egy nagyon komoly nemzetközi bűncselekmény az egész, és lesz hirtelen nagyon nagy tétje a nyomozásnak. Tehát tökéletesen működő, tök működő krimi is lehetne, de pont annyira hihetetlen az egész, mert pont annyira nem áll össze, hogy, hogy tudom, végén van egy kízes jelenet, ahol az egyik újságírónak elkezdik letépni a körmét. És úgy lapozott tovább az ember, ha igen, most letépjük körmét annak a szerencsétlennek, menjünk csak tovább, már csak 30 oldal, ami történik benne. Tehát ilyen, nem, tudom, nem nem sikerül együtt érezni végül a, végül a bandával, mert, mert nem tűnnek embernek, sajnos. Úgyhogy, hát határeset olyan ajánlom, hogy bárkinak bárkinek, inkább nem mindig mindigen. Nagyon jó lenne, hogyha jó lenne, de, de egyelőre nem az. És, az alapján, amit Gabi mondott a másik kötetre az alapján a másik kötet sem lesz még az igazi. Majd találtam 500 forintosba, akkor, akkor megpróbálkozom vele. És akkor ehhez képest a másik kötetem viszont echte 500 forintos könyv. A könyvfestivalon vadásztam össze a Slanko a Maximum Nulláldozatta című könyvét, ami egy ilyen valami olyasmi. A magyar hadsereg, nem még egyszer, a magyar hadsereg Afganisztán jelenlétével, vagy ről. És onnan is csak az egyik missziót veszi végig, ott a, a, megismerjük azt a négy-öt embert, aki, aki elég sokat nyilatkozott szlánkónak, egy magyar újságíró. Meg, meg kapunk interjú részteket a, a különböző katonai vezetőktől, a magyarok alá és szerinte inkább mellérendelt a amerikai vezetőnek kis panaszaid, és, és ez meg egy tök jól megírt könyv. És kiderül az, hogy, hogy volt egy olyan, olyan háború, ahol magyar katonák vettek részt aktív felként és amiről az egy dolog, hogy mi nem nagyon tudtuk, vagy nem tudtuk hová tenni hátországban maradt emberekként, hogy, hogy mi részt veszünk egy háborúban, de bürokratikus sokokból az egész nem volt háborúnak kezelve. Például, okáért hoz egy olyan sztorit a író, hogy az egyik sácnak egy tűzharc közepette elveszett a pólója. És ennek a pólónak a, a leírása a készletből két hónapot vett igénybe, ami alatt több papír ment jobbra-balra, és egészen a végén nem leszett tudni, hogy ki kellene kifizetni a végén, mert hiszen nincsen háború, tehát akkor béke szabályok érvényesek, és elhagyott egy pólót vagy hogyha kilőtt nem tudom hány száz tár, mert, mert szórták a, a hegyeket meg a minden gyanúsot, mint az állat a hammerekből, azokat elkönyvelették lőgyakorlatnak, amiért jöttek Magyarországra olyan kérdés, hogy a következő lőgyakorlatra hány lőszerre lesz szükség, hogyan tervezik, és akkor nyilván jött a másik oldal a hogy tervezi a halál, csak lőnek rájuk. Szóval egyrészt ilyen teljesen, teljesen visszás, teljesen nem lehet hová tenni, hogy, hogy mit keresebben ebben a mi operatnek Másrészt meg nagyon megnyugtól, mert nagyon úgy tűnik, hogy vannak olyan, olyan katonák, ki nem ott hadserem és részt tudnak venni, és tudnak értelmes dolgokat csinálni. Még hogyha ez az egész háború, meg amit csinálunk Afganisztánban, meg a, a. hogy kerültünk oda az, az csak részben megfogható is. Úgyhogy ez megint nagyon jó könyv. Hmm. De akkor ez mégis ez csak, hoz... csak hoztál el jó könyvet a hétre, vagy te hoztad a jó könyvet? Uh, hoztam részben, de ez meg nem mindenki könyve. Aha, értem, hát ez ez értem. annak könyve, aki, aki hiányolta a magyar sajtóból, a külpolitikai azt, hogy mit csinálunk organisztában. A másik az egy tömegkönyv kéne, hogy legyen, ami egy teljesen jó kellemes magyar krimi a háttérben felszálló F-16-osokkal, és ehelyett nem az. Mindenképpen el akarom olvasni az első korozsi könyvet. Kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy van-e fejlődés a első és a második között, mert ha igen, akkor Reménykeltő a harmadik. Nagyon várom a jó, tehát azt a fajta klasszikus magyar krimit, ami a jelenben játszódik, tehát hogy nem a történelmet ragadja meg, hanem most, vagy éppen csak pár évvel ezelőtti sztorit dolgoz fel, és, és, és működik. Kíván, na mindegy, erről majd később. És mocsánatom ér... neked, és akkor majd meglátod. Oh, De, okay. És akkor legalább még egy-két olyan a gályón tudunk beszélni, amit most irodásban nem tudtam elmondani, mert a poén járt volna együtt. Jó, majd én ezt a szerepet szívesen átveszem. Na jó nem. Én pedig olyan könyveket olvastam, amik nem is igazi könyvek. Az egyik, a, ugye hétvégén, a múlt hétvégén volt a, a képregényfesztivál, a Mindenárisan, tehát a Kikukucskáltunk, hát ez egy nagy terem, teátrum, ahol asztalok vannak, és a, a klasszikus képregényfesztivál hangulat, tehát viszonylag kicsi, tehát nem adja olyan, amit elképzel az ember az amerikai vicces filmekből, de én lehet kapni pollókat, meg Star Wars figurákat, és, és persze képregényeket akciósan. Kettőt is mássároltam, és ebből az egyik az, amiről beszélni szeretnék, már csak azért is, mert a másik, mint egy 8 oldalas, és nem volt pofán bevágni, hogy azt is olvastam. De mindent Mindenképpen beírom a linket, pénzt fizettem érte, mint önálló megjelenő műért, tehát végül is, miért is ne. A, ami viszont ugyanígy, megtörtént, hogy pénzt fizettem érte, és tehát önálló papíralapú formátum, az pedig Alexander Zográf, akit Ádám már korábban ajánlott, és ha jól nem tudom, hogy te akkor mit olvastál, most nem, nem kerestem utána, hanem igyekeztem úgy olvasni, hogy csak elegendő volt az az információ, hogy valaki már ajánlotta a szerzőt, és most akkor nézzük, hogy mit csinált. Ez a kötet pedig az elhasznált világ című képregénykönyv, amely nagyon-nagyon érdekes volt, és nagyon-nagyon vegyesen tudtam megítélni ennek az az oka, hogy gyakorlatilag szinte 95%-ban Két oldalnyi képregény tartalmaz egy-egy történetet. A történetek pedig ö, nem ö, egy bizonyos témát, esetenként a bolha piacon feltalált dokumentumot, moment, a, egy, egy dokumentum vagy egy tárgy kapcsán valamilyen várost, egy eseményt, egy, ö, egy ö, eszmefuttatást ragadnak meg, és ö, nem is működnek teljesen lezárt történetként, hanem csak felvillantják annak az eszköznek, annak a hangulatnak, annak a, annak a dokumentum mögötti szerzőnek, vagy életnek, vagy világnak a képét. És én szerintem ez az egyik szépsége és egyben hátránya is ennek a könyvnek, hogy ezek a kétoldalas kis történetek, ezek többet is bírtak volna, vagy pedig kevesebbet így már majdnem valami, tehát ezek nem a klasszikus képregény struktúrájúak, mert gyakorlatilag olyan hosszú és olyan sok szöveg van egy-egy kockában, hogy talán azt is mondhatnám, hogy egy oldal szöveg és egy oldal kép, de azért talán az arányok nem ilyenek, és, és nem is mindig van történet, vagy nem is mindig van időbeni egymás utániság, nem is érnek úgy össze a kockák, mint egy klasszikus képregényben, de én nagyon élveztem, de úgy éreztem, hogy Sokszor ez a hangulat, ez nekem nem jött át, nem mindegyiknél, nem tudom, hogy mennyi történetecske van benne, 50 vagy 100, ebből én azt mondom, hogy a 60 volt az, ami abszolút boldoggá tett, és a többinél pedig volt, hogy így talán azért, mert más a kultúra, vagy pedig nagyon az ő, nagyon a délszláv világról szól, vagy, vagy nagyon mondjuk a képregényes világról, mert szerepelnek benne néha képregényalkotók is, és nem, nem talált meg engem. De egyáltalán nem bántam meg, hogy beszereztem, és, és szerintem meg, még, még lecsapok erre a szerzőre máskor is. Én a más... és... a másik, kötet, másik? kötet olvastam, ott a agyávat tekeredünk bele nagyon vastag rétegekben, ott sem hosszú okasztaljuk egyébként, Aha. de ott a... a mit gondol a jó képíró Sándor, és az agyában mit gondol a képíró Sándornak a idealizált Aha. kép és önmagával le kerül egyszer csak beszélgetésbe, az még más, hogy furcsa. Aha. Mondok egyébként példákat, hogy, hogy milyen jellegű történetek vannak benne. Az egyik például Medardus címre hallgat, ez egy 1957-ben megjelent elmekortani szöveggyűjtemény, amelyben egy, egy Medardus nevű személynek a a saját anyagai szerepelnek, és akkor mint egy olyan tíz kocka szól erről a figuráról, hogy mit képzelhet a világról, és milyen kép furcsa téveszmélyi voltak. Vagy a Milánói pályaudvar, aminek a, egy képeslap, egy bólhapiacon terült képeslap kapcsán a szerző 30-es évekbeli Milánó-Centrál létre, a beleszeretés, aztán meglátogatja, és egy pár, pár kockában egy, egy kis rövid történelmi áttekintést ad róla, hogy, hogy kiépítette, hogy építették, milyen hatásuk, stb. De például van olyan oldal is, vagy olyan történt is, ahol a Disney, az ősi Disney figurák, meg, meg reklámtárgyak, amikor még kevésbé volt besz, be szorítva mindenféle paramétereknek a, a Disney logo alatt megjelenő, tehát ő, ő tárgyak, meg a alakok, meg figurák ö, megjelenése, és akkor mindenféle idiótaságok, hogy mik jelentek meg. Tudom én, Miki a cowboy ruhában, Pluton, vagy, vagy elitalag van valami budapesti iparművésznek is valami Miki Maus változata, ami nem pont úgy néz ki, mint az eredeti. 1930-as években, szóval ilyesmi történetek vannak benne, csomószor úgy éreztem, hogy de jó, hogy ezt is tudom, néha pedig azt, hogy, hogy ezt is elolvastam, és el fogom felejteni. A másik, amit olvastam, az meg még úgysem könyv, ez egy novella, és uh, annyiban értekes, hogy ezzel gyakorlatilag teljesé vált a uh, Lawrence block -tól. Én, tehát, hogy, hogy még volt egy olyan novellája, ami a Bérgyilkos ciklusba illeszthető, mondhatni, hogy, sőt nem mondhatni, hanem az utolsó könyv után játszódik ez a, nem is tudom, 30-40 oldalas novella, amikor, hát nagyon nehéz elmondani, hogy mi történik, milyen szituációban indul el Keller, mivel ez gyakorlatilag spoiler az előző könyveket, Szórakoztat, ugye ez már ez a, a több kötetben szerepel a bélyeggyűjtés, mint uh, Mániája, és, és, uh, és igazából én nagyon szeretem ezeket a bélyeggyűjtős jeleneteket, mert uh, olyan humorral és uh, uh, olyan éles látással, vagy olyan jól megragadva uh, szerepelnek a bélyeggyűjtők, ezek a, ezek a gyűjtemények, a katalógusok, a bélyeggyűjtők, uh, citálások, hogy, hogy, hogy, hogy ez valami csodálatos ellenpontozása a bérgyilkosságnak. Nagyon örülök, hogy olvastam, és, és egyetlen félemmel van, hogy, hogy, hogy, hogy ugye ez az utolsó, mert valamiért én nagyon örültem annak, ahogy be, nem valamiért, hanem azért szerettem az utolsó bérgyilkos végét, és, és félek, hogy újra meg újra vissza lehet még a színpadra őt azért, mert hogy nagyon szerethető és sikeres volt ez a regény. És ez meg azt, azt jelenti, hogy megszakítja azt a csodálatos állapotot, amibe jutott. Ettől félek, ha már szeretem újra olvasni ezeket a novellákat. Ennyi volt az én hetem. Oké. Okay. Teljesen jó dolgokat olvastál, azt kell megállapítsam. Aha. Oh, oh, köszönöm, mert jókat ajánlottatok, ugye? Egyiket se a saját ujjamból. Hát én meg ugye már az előző adásban említettem, hogy mibe kezdtem bele Dembránnak a következő Inferno című könyvét olvastam, meghallgattam ezzel a amazonos megoldással. Ugye, aki nem hallotta az előző adásban, az úgy működik, hogy az ember a kindle olvas, olyan olvassa az e-bookot, és amikor letesz és mondjuk elmegy a, a városba, és közben a telefonján hallgathatja hangos könyvben onnantól, ahol abbahagyta az írásos anyagot, utána megint lehet folytatni. Tehát egy szinkronba tartja a hangos könyvet, meg a, a e-bookot, ez a mechanizmus, aminek valami fantázia nevet is kitalált az Amazon, valami immersive reading, vagy valami ilyen teljesen marhaság. Mindenesetre a technológia nagyon jól működik, sikerült rájönnöm, hogy hogy lehet ügyesen szinkronba tartani, de ez nem sokat ment a van Egyébként teljesen jogos kérdés, hogy, hogy miért kezdek bele dembrán könyvbe, de valahogy úgy érzem, hogy ez ilyen popkultúra szempontjából egy jelentős sorozat, ez a Robert langdon a film van belőle, meg rengeteget eladnak belőle, és így szóba kerül, nem mint jelenség a Da Vinci kód óta. És valahogy úgy éreztem, hogy, hogy mint ahogy meg fogom nézni a következő Star Trek filmet is, hogy ezt a könyvet is el kell olvasnom. És annyira nem kínlódtam vele. Tehát teljesen tehát kalandregényként az ember olvasgatja, történnek izé dolgok benne, akció, üldözés, motorcsónakos üldözés, há triciklis üldözés, futás, ugrálás, mászás, minden van benne. Nem vicc a tricikli. Aha, a vagy kocsi meg... olyan Szóval ebből a szempontból működik a dolog, és szerintem tehát annyi ilyen kritikát kapott tényleg a, a De Brown, a, az ez idióta írói stílusával kapcsolatban, hogy talán egy szerkesztő jobban átnézte, mint a korábbi könyveket. Talán ami, ami nagyon jellemző volt rá ilyen hülye hasonlatok, hogy mit, tehát teljesen idióta módon, amit tudom én, ahogy a, a puma támad, úgy-úgy kell föl valaki meg a, a másik dolog, hogy teljesen fölöslegesen mindenkit jellemez ilyen mondatokon keresztül, tehát ha valaki bejön a képbe, annak meg tudjuk, hogy milyen zakója van, és milyen napszemüveget visel, tehát nem igazán bízza az olvasóra, hogy így elképzelje maga elé a figurát, hanem így teljesen jelentéktelen részletekbe bele tud folyni, és most egy picit ebbe vissza, visszavett azt hiszem, tehát így ettől olvashatóbb, így folyamatosabb lett a szöveg, és elég hamar be is fejeztem egyébként tehát ez a jó oldala a triciklis üldözés, meg, meg a jobb szöveg, de ami, ami negatív volt nagyon, hogy az egyik, hogy ez a Robert Langdon, nem tudom, most arra egy annyira ilyen üres figura lett, tehát így sodródik az eseményekkel, néha fölháborodik, de azt is ilyen idegesítő módon, körülbelül ennyit, ennyit tud a személyiség, és nem, nem jelenik meg, mint egy ilyen valós szerethető figura, legalábbis nekem, tehát teljesen ez a professzor, és akkor körülte do, események történnek, és akkor fut meg, gondolkodik a pázölökön, és kb. ennyi. A másik meg, hogy nyilván mindig ilyen fordulatokra épül a, épülnek ezek a regények, és ebben kettő annyira idióta fordulat van, hogy tényleg így lecsaptam a könyvet, és mondtam a családomnak, hogy én ezt nem bírom tovább. Tehát, hogy Látszott, hogy így nem nagyon tud kijönni ebből a történetből az író, és akkor csinált egy ilyen idióta fordulatot. Nyilván nem, nem fogok erről többet mondani, nem akarom spoilerezni, de kíváncsi hogy más is ugyanott lecsapja ezt a könyvet. Nézd az ellopott Antonyakhoz képest, amit a angyolok és démonokban játszott el, ami Aha. beleolvasztotta volna Rómát, a nem tudom én, a föld magba. Aha. Ahhoz képest nagy hülyeséget szerintem már nem tud leírni. Hát itt is azért, azért oda tesz az öreg. Itt most a, képzel, de igen. A, a két fő téma van, az egyik a, a túlnépesedése a földnek. Tehát az, az a fajta ilyen dolog, ami, ami rág, rágódik a, a sok szereplő a könyvbe, hogy legyen valami tartalmas benne, tehát így előadásokat tartanak ezzel a témával kapcsolatban, hogy ezzel kell-e, vagy lehet-e mit csinálni, milyen trendek vannak, milyen tudományos irányvonalak vannak ebbe tehát itt próbált ilyen értelmes csomagot belerakni a másik, meg a transhumanizmus, és akkor ebből a kettő dologból tákolt össze egy történetet a így, hmm. Több emberből csinálnánk egyet, annak kevesebb helyekéne. <gül> Na mindegy. <gül> Na szóval ez a történet, ami még így mindig érdekes benne a helyszínek, tehát ez a Langdonos sorozat mindig ilyen turisztikai eszköz is tudod euh, megismerni az adott várost, ahol éppen játszódik, és akkor amikor legközelebb turistaként oda akkor rá lehet állni azokra a checkpointokra és fotózkodni a Facebookon. És itt Firenzébe kezdődik a történet, aztán azt hiszem a többi helyszín a spoiler lenne, de van még kettő abszolút turistaváros, de, de drámaian. Mm. És tehát furcsának tűnik nekem, hogy, hogy esetleg nem más nem mélyebbre, hogy, hogy nem a teljesen magától értetődő turisztikai helyszíneket látogatja meg és gyakorlatilag az összes üldözési jelenet az, az van, hogy be, be, belevetik magukat a tömegbe, és a kopinátok alatt el lehet ünni, mert ugye ezeken a nagy helyszíneken mindig millió számra vannak a turisták. Na mindegy, szó. Szóval, ahhoz képest, hogy Dembrán könyv volt, így vég lehetett olvasni, kétszer volt, hogy föltöz csaptam volna, szebben van megírva, és Firenzébe kezdődik, ennyit, ennyit tudok mondani róla. Az elveszett szimbólumot te olvastad? Mert én most jöttem rá, hogy már az sem. Persze. És az milyen volt? Az úgy elhussant a fejemből. Egyetlen mondat, vagy gondolat nincs meg belőle. Ez tőle képes igen. Igen. <gül> <gül> nem emlékezel rosszra. Jaj, ja. Szóval Dan a búcsúzunk. Vagy nem van é még valami érdemi? Egy kérdésem lenne. Én, én nem vagyok Dan Brown olvasó. Jó, annak idején a Da Vinci Kodot elolvastam kíváncsiságból, de leeste meg mindet, Te melyik könyvét ajánlnád, hogyha ha valaki így pótolni akarja ezt a popkulturális járnyosságát, hogy még nem olvasott tőle a, sem. Hát, szerintem a Da kóda a könyve. Aha. Igen, másik követelmény, hogy semmiképpen soha, ha a fegyverszoljtának a fejéhez, se olvassan a digitális erődöt. I okay. Igen, igen. Igen, Amint... egyébként bele tudsz szaladni ezekbe a dolgokba, hogy van egy ilyen ambíció, hogy így mondani való is legyen. Azon nagyon el tud csúszni. Igen, az, az európai Dan Brown, az a doszant, az, akit a, az élet, nagy, nagy sikerrel a kosút az is ilyen volt, hogy már mindent tudtam a olajválságról, amikor még nem volt történet a százsidó keresztül. Aha. Meg azért a film se segített, hogy kész szerepelt benne? Na, most elfelejtettem. Tom igen. És ilyen nagyon a frizurája volt, és mindig azt a nagyon a frizurás Tom Hanks-et képzelem magam elé. <gül> <gül> Eleve-hátrány indul egy semmilyen szokásokkal nem rendelkező, ellenben teljesen megfoghatatlan területen dolgozó tudósról van szó. És akkor ott még ki lehet indulni a tweedzakóval, meg a, a bölcsészborostából, de így ennyi. Aha. E -e, még ami furcsa volt nekem, illetve érthető abszolút. Érdemes ráklikkelni majd a New York Times-nak a kritikájára a könyvről. Tudnék, írtak egy ilyen ismertetőt, hogy hol játszódik meg, mik az alapgondolatok, de én nem éreztem egyetlen mondatban sem, hogy bármilyen formába minősítenék a könyvet. Tehát az abszolút nullak kritizálás volt benne, és ez gyanús nekem, hogy tehát <sorzul> az <sorzul> <sorzul> ez akkora üzleti vállalkozás minden egyes ilyen Robert Langdon könyv a Dan Brown-tól, tele lesz vele az összes repülőtéri ilyen forgatható könyvtároló, hogy, hogy ez nem nagyon merik. de a igen. A New York Times Book Review-nál most volt uh, műhországváltás, úgyhogy lehet, hogy ez az új, új vezető, új, új főszerkesztő az, az ilyen kis visszafogottam lesz, ami amúgy tök rossz hír. <laughs> Na, meglátjuk. Jó van. Kellemes hetet mindenkinek. Kellemes hetet. Sziasztok!